او اوجب اختلاف استهداذی بني ادم او تدبير المنزل شخونه شا شاسه ذکر کاول یو اس دویم دیم الولاد درم چې کم دنو مالکیت او مملوکیت اخت سره خبره خو لډه دا چې دا کور چې دی دا وړوکې حکومت دی وړوکې حکومت دی دی کې هم چې کمدنو یو امیر په کار دی او نور به داغ شووي د آیاوي خو مجدید وویللي امیر او هو الرجل الرجال ررجالو قووامو حالل شاس بدوری بازیغه کی ذکر کئی چی دا سڑی قوام دی نو سر برادو کور چی دی دل دا سی طریقی سرکار پا کار دی لکا سنگا چی پا یو دا یو اس سور چی دی کنا نو آغا خیال ساتی یو سڑی چې په اس پاندی فی بی سور وی نو ده د اسخ خویو نوم پی جانی ده اسبت خویو نوم سکی پی جانی ده ده ده تیزولو چلوالا اوم ورزی ده ده پا مزاکولو چلوالا اوم ورزی او ده ارتا اوم پتلگی چه کم زیده ده یاس طبیعت خرابی کی چه خط رازی یاد آتی نه یری کی یاد اوخ نسکی کی یری کی ده که یو طرف تا چه کم ده نو اصلہ خوراک ورکی کنا نو بل طرف لاست شابه کم سکی ورکی او دا اغاو آگی نیسی و راکا گی او پا دی خواه خطه اپریگ دی نا دا اغشان کور دا سر برا دی دیبا ام چه کم ده نو دا کورو علاو خیال ساتی دا مالک دی مدبر دی نو دیبا ام لکه کور کی چه کم افعال اغاز د قولو دی چه پا غی کور برا او د کشرانو اخلاق اعمال ار سره برابرۍ د تغیر اهتمام خیال وساتي تاسو په کې چې دا شی و دي دا ندي شې او چې کوم څه زونه باندې کور کې بېګړل دي خرابې راځي د کشرانو اخلاق په خرابي په وطن د غیر ته کابو کینو. دا به چې دا وله شي و دي هغه تاسو په کې مناسب سزا باور کې څه زابو په پټوم نو ورکی ښکارا بدا شي ورکی لا مې ارغب کې به سپېړ نه ورکی دا شي طریقې سره وکړ کې چې غالک ته د غلطۍ پته شي ولګي دا یي شرطه چې ما په دې غلطۍ وي او بیا د بارځي کم دنو هغه ته پته لګي چې اران ا تطوښ کیږي هغه به خیال ساتي لګه دا دو کورده سماولو کې چې کمدنو د دې خبرې ضرورت ته سړی سید دی او سردار آو دی او لاندې نور خلک چې کمندونو هغه مملوکانني ریایادی نو دوی و چې کمندونو د غي خیال ساتي د دې د کشاعر په کوي انسانانو کې ځنې چې کمندو سید بیت تبع دی او ځنې کومنونو تابع بیت تبعي عبادت بیت تبعه یان نزلې انسان مزاج داسې دي چې هغه کې دا وي چې یره دی دې و چې زما د انډر د لاندې یو څوک آسان وي نکدې مشرب خوخي او ځنې انسان چې کومنونو غوښاسي وي چې هغه وي دا سمې منې شته که د زو دبل معنی مباخو دا هم مزاج کې کومنونو ابدیه دي غلامي دغه په میز عاج کلیک کلی لشي او طبيعت د غلاماي جوړي نو اوس دا هغه چي دي سيد وردي دي غلام ته مفتاج دي ځکه کدا به تب غلام نوي نو د دې سيد زري کارونه دي چې هغه رسی ته هغه کارونه کاوله نشي نو دې د تا محتاج دي او دا چې کوم بیت په غلام نه نو دې دې سيد ته څه دي محتاج دي د څنګه د ډوړای ته د جامه او پیزارې په د پوری څکړې دي تړلې نو دا سيد چې دې نو دې دې ځان مالدار صرف نيساوی چې کینیږي او سیمه مالداري ما او زو زوره وری ما بلکې دې دې ځان یو مدبیر صاحب کی یاره دا کشر دی او ته مختاج دی او د دل خیال ساتل په کار دی او دا چې کمم و غلام دی هم داسې نه و چې ددل دکه نه د به کار دی بهغیر زمان شي اوشي دی هم یو قسمغته محاج دی چې کله دی یو بلتهسه شو ماجه شو او د به یو بل سره رابط شي را شي یو بل سره بیابط شي را او دینو د ملزماتونو او د نوکرو د باب شروع شي ملزماتونو د نوکرو باب ټوله دنیا کوملزماتونو سګي چليګي د مون وزیر اعظم زمون نوکر نه ولاسه ملزم لن تنخل یار انه داسې د نورچی ټولو هړړړ خلک او لولې ډیګړې خلک د سده پارا کوي وردی د پارا کوي چې سم نوکار شي نوکار د پارا کوي نو دا دو کورن چې کمدنو دا سکی گی نو دا دو یو سلسل چه کمدنو دو ملکیت اغا چه کمدنو جوڑه شی چه یو مالیکی و بالمملوکی نو دای بابیا یو بلا سارا تعاون که دینا راوزی اغا حکمت تعاونیه حکمت سشه تعاونیه چه دی یو بلا سارا چه کمدنو تعاون شورو کی دا اسلام نه که یو بل شکلو چې داړ د خلکو جوړ جو شوی شکلو چې هغه غلامي و څه غلامي جنگونو کې به یو بل سره جنگ کاونو کسان به چې قیديان شو نو به سره به غلامان کړ او باز بیا به کېد احرار او غسلو خرڅولم شو پټول وی دی اوبل نو احرار ویژه کم دنو اغستلو خر سوال شریعت چراغ نو دا غولمای شرح کمکړه غولمای شرحه سکړه کمکړه دایرا وستله سیرب جنگونوله عام اغستلو خر سوال د انسانانو دا شریعت حرام کړی دی چې انسان دې چې کمونو خر سوال شيو او چه پا جنگو رو که راغی نو دا جنگی قیدی سرسچلو کو یا خو بلکل سرلو زولو یا همیشہ قید کې پر خودلو چه بس آ دے دی سکی خوراک پول ورکو قید کې دی پروتی دال دی خوری او یا چې کم دنو جنگی جرمانا جنگی خرچتی والا ہو پرید یا سره احسانو کا او یا چې کم دنو داو چه او او کمجاهدینو باندې تقسیم کور او د خپل ساتي غله به خدمت کړي او د خوراک سکه فور كه. نو شریعت چې کمونو د غې د پاره هم اصول خودلو چې کم غلط رسم او غلط داغین او غې ختم کړل او غلامانو سره د احسان معاملو مو کړو دو ازادي دلو چانسونه بغیر کړل که چې اقسام مات کړی وي کړه ک غلامینو غلامه چکه سرکاتل خطا کړی نومي کو غلام بن غلام پکې سکے آزاد کړ زهار مسله کې سره غلین غلام پکې سکے آزاد کړ او د آزادولو سمډي راجروي او د کتابت وال مسلې په رالی را لید تجبيرم لالي د استیلات پکې څه شوی تعالی یعنی د آزادولو مواقع او مواقعه ډیر کړل لګا چې ازاد دي دل دی ډیر شي او چې کومه پات کړل نو هغوی سره دی احسان کولو وي او د تې د پااره چې دی په دی معشره کسه شي پاتې شي او د اسلامي تعلیماتونه شي خبر شي اسلام سره جله راغلی وو کهه جد د اسلامي تعلیماتونه خبر شي چې اسلام کومرهرس دی حسن دی نو هغه د قدونو سله چې کمنو راله او وررسه چې کمغلط طرریق وي هغې چې کمنو ور سره ختم کوي دام د دا مالکیت او د مملوکیت یو سوا سلسله آو. نو اوجب اختلاف واستعداد بنی آدم واجب کړي چې کمونه اختلاف د استعداد د بني ادم او ان يكون فيه السيد بالتبع چې بده با ګو سو سيد بالتبع او خيار به مستقل به بمعيشته په خپل ژوند ته رول وباندي زو سیاست او رفاهیت د جمیلیتین به واخوند د تدبیر وی او دې واخاو نه رفاهیت وېدو مالداري او د دا تناعم د او په طبيعي ضرورتي ولعبد بطع دهم کسبګیداری چې غا به تبع شې ولامن وهو الاخرق التابع دا چې کومنه نو اغان نابلا ده چې لکه کارون وبان ډیر نه پويږي دا سړي روخيار ني او اتبع چې غا تبع وي ينقاد او کما يقادوا چ هغه چې کوم ننو یانقادو کما یوقادو دتابه دایری کې کم طرف ته بوتلی شي کم طرف ته راخینو او طرف ته سرسګي زی وکانه ما شکل واحد لا یتم باللہ بالاخر آخر دا یو ضرورت بغیر دبل نه پورو کیږي ننو که پورو کیږي ولا يمكن تعاون فی المنشه والمکرہ مکرہ او نه ده ممکن تعاون په خوشاله او په د مصیبت کې الا بیات تنان فصحما مگر بده با باندې چې کومو تابع کی او جوتی کې خپل نفسونه علا ادامت hazardous ربط په دوام د دې ربط پاندې ملازمت چوت ویلې کې کی مولا یو بل سره لازم شي کنه ثم اوجبات اتفاق قاتن خربه کې لازم کول نورو اتفاقیاتو چې جنګونو کې رال ان یا سر باز هم باز چې سن سن قیدی کې اوخوا ظالې کمن هم بما وقعهونونته متیل ملکان زین هم چې کمو یو مقابله راله ونته ضمتیل ملکه او یو بل سره انتظام د ملکیت جوړ شو ولا بد من سنت ضررووي د یو طرریقه چې کل واحد نفسه نفسه هولیه ار یو په دغه طریقه باې ځان چې کمدننو لاظم کی پزان ځان باندې لاموله تر کېه او ملامت کړی شي چې کمنو دی په پرخودو د غبان دي ولا بد من ابقاء طريق الخلاص في الجمله بماله وبدونه او ده چې کمنو دا کم سه باقي پاتې کول دا سه یو طریقې د خلاصي چې وی خامخه خا په مالي او په غیر د مال نه چې د دې غلامانو په یو طریقې سم شي خلاص سم شي الصحبه دا چونګې انسان شه ده نو کتابونو لیکي چې د الله رب العزه تي او عجیب نظام دې چې دا انسان چې کومونو دغه پیدا کړې ده مدنيي تبع مدنيي تبع یعنی د شریک جوون خوخی لکه کداسه بالکل مستقل ځان لناست دی خوخی نه کچرت کل د اټمانه ځنه پریشانو نه راشي اچو یې لږ سات ځان لسه شوي جدا شو ناګه ځان خبره ده خود د جوون چې کومونو بغیر د مدنیت نه تیریږي نه اجتماعیت نه چې کمون نه تېږي کهه د انسان ځې ضرورتونونه داسې را ځي چې هغه بهغیر چې کمونه دی چې ت معیت نه کېیدلی نه کل شي کله یافت را شي کله بیماری را شي کله چې کمدونونه داسې معزوره شي خپ معته شي بیا وخواام مخ چا ته مختاج کی نور ممسیل مسائل را شي نوخام مخه ده انسان چې دی بل ته مختاج دار صحبت صحبتته غمزي کرکې سره تهونیا ممسله لکه زیات نو په دی کې خاام مخه ده بل مدد په کاري اوس انسانان په دی احتیاج کې برابر دي داسې یو تن نهشته چېغه چا ته مختاجه نه وي او بعض د چا احتیاجي به په یو طرري قوي دی چا احتیاجبه په بله طرری قوي د تجر المنزل کې په دی کور کې که دا ښه دی سړی ته محتاج ده نو دا سړه دی ځې ته سر محتاج مختاج دی یو بل تر دې احتیاجي ده خو چې یو بل نه دې ضرورت تړلې دي ضروریات د یو بل سره تړلې دي دا دوه قسمه دي یو حاجات دائمی دي لکه اوس د کور او لور او نفقه سکنا شو د اولاد خرچه شو د بوډا مور او پلار شوه خرچه شو دا خو خدایم دي چې سوبور جون دي د خرچه د نخلاسي کې خونه نو هغه سره احسان کول دي نو دا چې دا کوم حاجاتې دامي دي که نه نو دی کې چې یو بل سره تعاون نه نو دا به ډېره ګرانانی ل دی یو خیال د دی خبرې په کار دی چې د یو بل فاعدهو نقصان خپلو ګلی شي د یو بل فاعده نقصان سوو ګلی شي خپلو ګلی شي دویم چې کمنو دا دی چې هر یو هغه چې کمدنو په د تعلوک کې مخلص شي او خپل وس خرچ کوي چې یاره زمانه د بل خپه نه او دریم چې کمدننو د خپل وس مطابقو دا سربراه او مشرل خرچ وکې او سوررم داره چې بیاره به خپلو کې میرا چلیږيسبه چږي میرا ځکه چې اوس یو په بل با نمال لګي یو بل ته مختاج دی په کاردار چې مال کم پاتې شنه دی یو بل کې وڑی کنه ځکه خو نه دا چې تاوان دی یو کې یو وڑی دی بل نګه ټه بتاوان کې دا یو قسم حاجتونه دي د دې لپاره چې کمونه د خبرو ضرورت ته دویم دی وقتی حاجت دایمین دي وقتی حاجت دي په وقتی حاجاتو کې لکه انسان د انسان سره خې غړکې وختي ضرورت څخه کمندونو راضي عام وملګرو انسانانو په یو بل ته ضرورت څخه کیږي راضي نه پاري کې دی یو بل سره مدد کول دا د خو اخلاقونو یی حساب شوی دی البته ک تعارض راشي یو وترجی سره رحما يلمی یو وترجی چالو وی سره رحما يل یعنی یو طرف ته چې کمندونو یو بل مسلمان له او دا غي او ضرورت ته غي او 500 روپۍ دی په کار دی ک دل او ست دل داستغ خپل بچي د اغه د لوګین امري نسل رحميو کا د بچی دا ورکړ قبل پرې دا د تعرض پټم کې بترجي سره رحمه له سره کول شي او کول شي وکانه يتفق كثيرا انت قال الانسان حاجات واحد دا خو خامخ راځي ډیرو چې راځي د انسان زني ضرورتونه افتونې حاجات واحد مم مرض و زمانه لکه بیمارش وا شالواله شو توجه حق عليه او را متوجي کي دلي او حق شو پدتا او هواي جاي يزوفان اصلاح امره معها او دا سه ضرورت نه دي کنه چې په غیر سر دي خپل معاملات د اسلامي کمیونزه یې ضعف کیږي یعنی یوازې د هغه سره تر ثوله نشي الا بمعاونت بني جنسه مگر شته هم جنس سره معاونت نه کړي دی پا غی حوائی جو پورا قولو کسید زعیف تی وکانا ناسو فیه سواسیتن خلق برابر دی فاحتاجو الى اقامت علفت بینهم و ایدامتی ها نو دی محتاجش دیتا چھ یو علفت قائمی او وغولفت بی وقتی ونوی غدی سوی دائیمی بی وان تکون لی اغاثت المستغیث و اعانت الملحو فی سنت بینهم او ویدی جی کم دنو د پار دی اغاثت مستغیث دی یو فراد کوون کې د سړ نه سوککوو کو وکوو د دغ د فراد د قبلو او دي چې کم ننو دپاره د فراد رسی او د فراد قبلو د یو فراد کوون کې او د مدد کېدلو د یو غمزده س نه تونبی نه یو طرریخه یو تعالونه بها یو لاامونه علیه چې د هغې د مطالبه کوله شي ی کوي نهې م بیاو ملامهته کوه شي ضرورتون دو قسمه یو حد لا اتمو الا بی ان یعود ده کل واحد ضرر الاخر ونفو راجن الى نفسی دا داغا دا دائمی ضرورتونو بیان کئی یو دی دائمی ضرورتونو او بلدي دی وقتی دا حد لا اتمو داغا یو ذکر کئی دا وقت دائمی ضروریات دا دی یو برنه علف و چې د دی سلور و خبر و خیال و ساتلش یو بیا ان یو د کللو واحد د ضررل آخرې وه نف او راجانې لا چې هر یو چې کمدنو د بل ضرر او نفع دا ځان ته او ګځي مطلب دا چې د بل ظر او نفع خپل او ګځي دو ولاله الا د کلې واحد د طاقفی موالات الاخر دا دا دامي ضرورت چې دا دی ځ نهپورره کېږي مګر په دی بانه چې خررج کی هر یو تن خپل وس په موواات او په دو... روالی کې او په دوستانه کې د بل سرا. ان جص سووس کیږي چې دا سره رولیو کې واخلاص شکمندنو کی درهم ووجوب الانفاق عليه په غو باندې خرچو کې سلورم وتوارس او بل جمله فام فب امور تلزمهم من الجانبين دا څنګه ته امورونه باندې ودا حاجات پوره کیږي چې دواړو سره ضروري وي ليكون الغنم بالغرم چې ګټه بتاوان شي وکانه علی يق الناس بهذا الحد الاقارب په دی دا قسم حاجات چې د حاجات دایمین ده د اقارب و لغا دیر دا غده دیده کنا لکا اس پلار شو او دارنگی بچیشو خزشو رونا خویندیشو لیانا تحابو باهم و استحابو هم کل امری طبعی زگردیق پل منز که دا محبت او د ملگرتیہ صحبت چې دا امری طبعی دی دویم قسم حاجات وحد دنیا تا اقل من ذالک دویم قسم حاج چه کلنونا غده دی چا غا حاصلی گی با کم دا دینا لیکن اغه حاجات وقتیه دي حاجات سری وقتی, وقتی فواجبان تكون مواسات اهل الاحات سنت المسلمۃ بین الناس دا خبر واجب دا خبر شي خېګړه د آفاتونو والو تر خپل منځه دا مسلم د بین الناس تخلقو بمینس کې چې کوم څه شیدا مسلم وان تكون صله صله الرحم اوقد واشد من ذلك كل هدا وقت تعارض شغنا فبوقت تعارض کې چې کومو صله رحمه له ترجیح واه ان تكون صله الرحم صله رحم چې دا د ډیره کلکه وي او شدوي منځالې کله هې د ټولو نه او معظم مسائل حاصل